A. A. Falenderojmë Allahun subhanu vëtala, Zotin e gjithësis, i cili e konsideroj zbatimin e premtimeve pre cilësive të robërve të ti besimtar. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të merituar me të drejtë përveq Allahut, a i në ardhuron që ti përmbushin premtimet. Dëshmoj se Muhammedi i dërguar jënë është prej profetve dhe lajë më tarbëve të cilët i friksojshin zotë tyre dhe i përmbush një përëmptimet. O zotë fale bekoj dhe më shiroj atë familin e ti, shokët e ti dhe gjith pasues të ti besnik dhe në ditë në gjukimit. Të ndëruar shikues. Edhe në këtë emision, me lejnë dhe vullnetin Allahut s.f.t.a kam kënaqësinë të flas për virtytin e lartë mbajtjen e premtimeve. Do ta nis atje ku përfundova herë skaluar misionin e fundit. Ftosë zbatimi i premtimeve është obligim. Zotimi më i madh, më i shënt, më i lartë është ai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 të tashmës dhe, dhe të ardhmes të treguohet mirnjohës dhe ta falenderoj Allahun subhanahu wa ta taala nëse ka qenë i varfër i dobët i smur dhe Allahu e pasuroi e forcoi dhe i dha shëndet atëherë të mos tregohet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 në devë bars dhe pas kësaj e uron do të thënë Allahu të bekoftë me të Allahu të beqaftë me të dhe iqën. Pastaj shkon tek xherosi dhe i thot çfarë dëshiron më shumë dëshiroj flok të mira dhe Allahu të më largoj këtë e cila më ka bërë të neveritur të kënjërëzit. Pastaj, Engjili e njëli e prekë në kokë dhe ati imbi më flokët, i dhruen flokë të bukura, të mira. I thot e njëli, po pastaj, qëfar dëshiron për e pasurisë? Dëshiroj lopë. Atëhere, i dhruen një lopë barës, dhe uron të bekoft Allahu me të. Mërgohet. Dhe pastaj shkon tek i verbrri. Të cilit përsëri i thot çfarë dëshiron, e njëjta gjë dëshiroj që Allahu subhanahu të ta mëkthej shikimin. Dhe më bëj që të shoh me sytë e mi bukurit Allahut s'panohu t'ala dhe mirësit e ti po e prek engjili dhe ati këthejt shikimi e thot për pasuris shpar të shiron, dele atë ere jep një dele vartës dhe e bekon thot bekoft Allahum lutet për të kalor një ko dhe Këto bakti u shumuan. Kështu të parit, të ki pari, bëj një kope me deve, të ki dyti një kope me lobë, dhe të ki treti një kope apo tufë me dele. Pas pakosh, vjen së prova. Allahus fano tala e dërgon për sëri e njëllën, por, e dërgon këtë radhë në pamjen e njeri ju në pamjen, i shkon të parit në pamjen dhe formën e lebrozit. Dhe mëthen e i një dita ni për t'i kujtuar lebrozit që ka, dikur ka qenë ismur, i vetë në këtë pamje dhe i thot kërkoj për irë të Allahot, subhanahu te Allah, që të tha njërën e bukur të lëkurës, që të më dikmosh me një deve nga se unë jam udhtar dhe kam betu në mes të rrugës. Lebrozi të regojtë mësë me njësë. E thot, unë kam shumë obligime. Nuk pranon, t'ja. I thot, e njëli, ah, si kur për më kujtoj është ti, ke qenë ti, i të cilit, ke qenë i smur, dikur, dhe Allahu s'pana më të ala të shëroj. Ishe i varëfër, dhe Allahu,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 në gjëndjen e mparshme dhe vërtet Allahu e këtër, sa ishte gjinështarë në gjëndjen e mparshme e këtër. Shkontek i dyti të këqerosi dhe i thot të njëtën fja, të njëtë atë fja i këtën të njëtën përgjigje. Si i pari, mos mirë njohës, përbuzës. Allahu të këtër në gjëndjen e mparshme. Këtër në gjëndjen e mparshme. Dhe shkontë së fundi të këtë i treti, të këtë i berbëri, në paminë e ti, dhe thotë unë, i kërkon, i thotë të një të gjerdën, por se e, i berbëri ishte njëri pesimtar, mirë njohës, ndaj mirësive të Allahutë, s'panu t'Ala. I thotë, po, është të vërtet, unë kam që një berbër. Allahum akëthe u shikimin, pra ndaj, Merë që farë të duash dhe lerë që farë të duash për Zotin nuk do të venë në pozitë vështir për gjithka që merë në emër të Allahut s'pana o talë. Engjil nuk ishte nevoj për këte. Allah u deshi t'i sprovoj këta njërës për nda i thotë, mbaje pasurin të ndë se ju të tre u sprovojat. Ata të dy me ata të dy Zotin esht i zemruar, ndërsa me ty është i knajqër. Adit jeshi sakt e trasmeton iman Bukhariu, Allahum Shiroft. Ja kështu pra, u shpërbluen të tre. Duhë që e shkelën përëmtimin dhe njëri i cili e mbajti përëmtimin. Duhë të parët, unë të shkuan, ndërsa i treti u shpërbluen kush të regonë mirë njohje për vetën e ti e ka, dhe kush i përbuzë mirësit Allahut, e ta di se Allahut Sofana Otala nuk ka nevoj për askën në gjithësi. Njëriu gjithashtu duhet të plotësoj dhe detyrimet në njerëzve. Pa dyshim, atyre që u detyrojemi më shumë se kush do tjetër për njerëzve janë pikërisht për indri tanë, ata që pas Allahut së pano të ala janë sebeb për ekstensën tonë në këtë botë. Haku i prinderve vjen direkt pas haku të Allahut së pano të ala. Në shumë a jete kuranora Allahut së pano të ala pasi që nga urderon që ta njëhësojmë atë në adhurim, kërkomë prej nesh që të tregohemi mirë njohës e falenderues në prinderve ta mba mirës në këtyre. Nga në tjetër Gjuna e më e madhe që bën njeriu mbi faqen e dhëut, krimi më i madh është shirku. Dhe pastaj vjen keqtrajtimi e prindërve. Silja e mirë me prindrit është obligim në çdo kohë, e sidomos kur ata janë në moshë të fyer, e kanë shumë nevojë për ne. Sik ashtu sikurse ne kishim nevojë kur ishim të dobo të vejgjel e në arritën e u përkujdesen dhe risa jemi këtu ku jemi sot. Gjithashtu, ne duhet të përmbushim detyrimet edhe nda njërezve tjerë. Qofshin atë ata aform apo të largët. Nuk është asë pak e ishme për ndë njerën pre neshë të cilit ndikush i ka bërë ndërë. Nuk është e hishme që t'ja kthej atë me mos mirë njohje. E të regohet për buzës e t'i kthej shpinën. Profetisë sallallahu a reju sallam thot kush nuk falenderon njërzit nuk ka falenderuar Allahun subhanahu wa ta'ala. Falenderimi i njërzve është për edukatës islamë Kur dikush të bëndoj një nder, mundohët jash përblesh, e nëse nuk ke mundësi atëhere, lutu për ta. Kështu në mësoni dërguarja Allahut, sallallahu a.s. I cili e thotë, kompesojni atë që u bëndoj një të mirë, e nëse nuk gjeni gjë për ta kompesuar, atëhere lutu një për ta, dhe i sa të mendoni se vërtet e kini kompesuar me lutje. Në një ditë tjetër, i dërguari Allahut sallallahu alei ve sellem fot, kujt i bëhet ndonjë mirë, le të i thotë bamirësit, jezakallahu khairan. Allahu ta shpërblet me të mira në këtë mënyrë ai e ka falendëruar plotësisht. Thotë i dërguari Allahut sallallahu alei ve sellem. Majtia e premtimeve nxjerr në pah vrerrat e njerëzimit. Ky moral kërkohet në çdo kohë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 i cili është i përbuzur dhe i pabesueshëm. Njëri u i besueshëm, njëri u besnik, gjen mik dhe shok. Në fakt besimi fitohet me vepra dhe jo me fjalë. Të parta nderuar kanë dhënë shembuj të shkëlqyer për mbajtjen e premtimeve. Sahabot Pasi premtuan profetit sallallahu alaihi wasallam ndihm dhe përkrahje e vërtetuan ato me vepra. Sakrifikuan shpirtrat e tyre në rrugt të Allahut subhanahu wa taala. Pasurinë e tyre, gjithçka familjet e tyre. Në luftën e Uhudit, Saad ibn Rabia radhiyallahu anhu mori plagë të rënda. Zaid ibn Thabit Radiyallahu anhu e jetin në momentet e fundit të jetës. E a e dini se çfar i tha në agoninën e vdekjes Zeidit? I tha: "Përshëndetni njerëzit me selam", pra sahabëve, shokëve, jepu selam nga ana ime. Dhe thuaja atyre se Sa'di thot: "Nuk keni asnjë arsye tim para Allahut subhanahu wa ta'ala" Nëse të dërguarit e Allahut subhanahu wa taala i ndodh ndonjë keqje lëndohet qoftë edhe pak para syve tuaj. Pas këtyre fjalëve ai ndroi jetë. Allah subhanahu wa taala fot gjithmonë të vërtetën. E rijalum, aleyh, min al-mu'minina rijalun sadaku ma ahadullah 'aleh. Fa minhum man qadnahu bahu wa minhum më jentëvër, وما بدّلوا تبديلا. Midis besimtarve, ka burra që vërtetuan besën e dhënë dhe realizuan premtimet, premtimin duke dhënë jetën e ka të tjera që presin, pa ndryshuar asgjë nga besnikëria e tyre. Mëfton me, me kaq për pjesën e parë. të këti e misioni, për të vazhduar, inshallah, me pjesën tjetër, ku të të flasim, për mbajtjën e premtimive, apo në lidhje me mardhënjet, ndër njerëzore, lusë Allahun sëpana u ala, të ala, në dhej për atyre, që i mbajnë premtimet, premtimet dhe në Allahun sëpana u të ala, premtimet me veten, dhe me njerëzit, wa salallahu ala nebina, muhammed, u ala alihi, wa sahbihi, wa salamete sinim në Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala resullillah Mbajtja e premtimit në mardhernjet ndër njërzore Islami në porosit që ti respektojmë kontratat dhe të zbatojmë kushtet e këture kontratave Kushtet të cilat duhet të plotësojnë të jenë konform normave të shëriati. Për ndryshe, nuk obligohemi të plotësojnë këto kontrata. Për ndryshe, ato pakë që në kushtet të sakta nuk mund jen të jenë të regullta dhe këthejnë dhe të pa vrefshme. Idrëgojnë Allahut sëllallahu aleyhu sëllem thotë muslimani duhet të përmbahet kontratave. Kushtet të cilat duhet të përmbahet kontratave islami kushton shumë rëndësi kontratës martesore. Pra ndhe profetisë sëllallahu aleyhu sëllumë një adit thot, se kushtet më me merit e më parasore për tu zbatuar, janë ato të cilat ju a kanë lejuar kontaktet me bashortet tuaja. Muslimani i respekton marveshjetë,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 Transmetohet se Abdullah ibn Umar radiallahu anhu në, në agoninë e vdekjes ka thënë Një burr prej kurishve kërkoi dorën e vajzës time dhe un i dhasti diçka të ngjashme me premtimin për Zotin ka qenë në momentet e fundit të jetës. Un dëshmoj, deklaroj para Allahut subhanahu wa taala dhe para jush ojë njërës që jini prezent, se unë jam dakord të ja dorën, të ja vajzën time, filanit, birët filanit. Nga se unë nuk dua të atakojë Allahun sëfana ota ala, me një të trejtën e hipokrizis. Sepse kam dëgjuar profetin sënë Allah, o areju o sënëm, që ka thënë, se shënja dhe mënafiku të janë tre, kur fletë, gjenjenë. kërë premton e shkelë premtimin dhe kërë i besohet, a i trahton. Silja korekte në mardhenjë trektare është shumë rëndësishme. Trektare të sinqertë kanë gëzojnë gradat e larta të kalau së fa në otale. Jashfar thotë profetisë sërë lau a rihësitë. Trektari musliman e besnikë Ditë në kiametit, do tjetë në të njëtën gradë me profetët, me sidikinët që janë besimtarët e vërtet, dhe me shahidët, me martirët ata që japin jetën në rrugë të Allahut së panëve talë. Dërsa për ata që janë tolerant e zemërgjër në trekti, është lutur i drgore Allahut së rëndamu Alejo Srembë. Ka thënë, o Allah, më shiroje, ose më saktë, ka thënë profetisë së Allah, e më shirovët njëri unë që është tolerantë, e zëmërgjerë, kur shetë e kur blenë. Trektari, letë zjedhë shfardoj për vetën e ti. Nëse a i është i sinqertë, atëhere i mjaftonë atë i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 pa e marë riskun e ti plotësisht, edhe ka fshatën e fundit. Edhe nësa jo i vonohet, o ju njërës kërkohen një riskun dërshmërisht, meren i atë që është lejuar, dhe largohuni nga jo që është që është daluar. Desha në vazhdim të korigjoj dy konceptet të gabuara të cilat i gjemë shpesh në jetën e përditëshme. Mes musliman bëjtë fjallë. Ka njërës të pa ditur që kufizojnë fenë vetëm në mardhënjet mes njëriut dhe zotit ti. Pra ndaj dhe shekë në një vërim për tyre që falet, ajgjeron, jem zekat nëse është i pasur, e tjera. Ma adje, E pason edhe me vepra vulletare. Por, nga nga tjetër, aji nuk i kushton as pak rëndësi sieljes dhe moralit. Nuk i kushton as pak rëndësi mardhënjeve me njerëzit. Nuk i përmbush dhe tyrime nda e tyre. U bën shumë pa dritësi atyre. Këta njerës, profeti sër Allahu A.S. i ka qua e tur el muflison, të falimentuar. Dërsa Allahu së fanë o të ala nëndalon nga gjdoj gjë që është e padrejtë. Për këta njërës e lejuar është ajo që kanë mundësi të marim, të bjerë në dorë. Dërsa e ndaluar për ta është ajo që nuk kanë mundësi të arin. Allahu së fanë o të ala thotë, Wa la ta'kulu amwalakum baynakum bil baathil tudluhu biha wa tudluhu biha ila al hukam li ta'kulu fareeqan min maawalinnas wa antum ta'lamun. Ta Dhe mos jamerni pasurin njeri tjetrit padrejtsisht, mos jepni ryshfet tek gjykatës, tek drejtuesit e gjykatës për të përvetësuar në mënyrë të paligjshme pasulin e të tjerëve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 të ndaluar në të, të lejuar dhe anas jeltas. Më konkretisht, ta shpikojmë me qarë. Djetarë, thonë kështu. Nëse ti e di se ke gabim, në një që është e të saktuar, dhe gjukatësi, ti e për ty të drejtë, gjukonë në favorin të tëndë, pofë marim shëmbull në lidhje me pasurin, me një pronë, e ku ta diunë nëse shfarë. Ti e për ty të drejtë, por ajo është e pronë e ndikuj tjetërë është haram për ty ta marrësh këtë. Është përvetësim i pa drejtë. Vendimi i gjykatës nuk mund ta bëj haramin halal. Sepse ai gjykon në bazë të asaj që sheh. Mundet të kesh dëshmitar tërem, të rem, kesh dhënë parë, ku ta di unë se çfarë. Ndodh që njëri prej asprave t'iet morator dhe ta mund tjetri me fjalë e tjera. Ësht ne kemi një hadith i cili konsiderohet prej haditheve bazë themeltar në drejtësi. Ky është hadithi i profetit sallallahu alajhi wasallam, profeti sallallahu alajhi wasallam thotë: Ju vinit tek unë dhe unë gjykoj për mosmarrveshje që, që keni mes jush. Ndodh që disa të jenë më të gojës, më orator, e të msilin argumente më bindëse e për pasoj un gjykoj në favor të këtyre. Por për Zotin, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, askush të mos e marr hakun e tjetrit. S'nga se un gjykoj në bazë të asaj që dëgjoj. Ku ti jepë diçka nga haku i vllait vetëm mos e marr atë, se nëse e bën këtë ka marr një pjesë prej zjarrit, ka thënë dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Allahu i lartë madhëruar në e ka ndaluar në grënjen padrëtësisht të pasurisët të tjerëve. Thotë Zotë i lartë madhëruar Ja, Ejuhellë dhine, amenu La, ta, kulu, amuala, kumbejnë, kumbil batil Illa, ënë të kune t'i gjaratën ënë të radhim minkum. Allahu i lartë madhëruar e ka ndaluar në grënjen padrëtësisht të pasurisët tjerëve. Thotë Zotë i lartë madhëruar Ya ja, eyuhellezina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bid-bathli illa an takuna tijaratan taradhi minkum wa la taqtulu anfusakum inallaha kana bikum rahima O bes o iubesimtar mospervecsoni padretsish pasurin e njeri tjetrit në mënyrë të palegushme përveç rastit kur ajo është një tregti me përqimin e të dyja palve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 e vred veten në përmjet babzis dhe lakmis duke kërkuar në mënyrë të palishmet përvecësoj pasurin e tjetrit Shkelja e premtimeve shkakton humbi në besu e shmëris dhe prishjen e mardonjeve mes njërzve Në kohën ton shkelja e premtimeve është bërë dhë qka nërmale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 pabesi Islami kërkon nga individët e shoqërisë ndershmëri. Kërkon prej atyre që të përmbahen kushteve të kontratës. Dhe të realizojë ta realizojë kontratën në çdo gjendje e situatë. Në skami e bollak, në fitore e disfat. Allahu subhanahu wa taala na urdhron përmbajtjen e premtimeveve. Shkelja e premtimeve ka shënë njëndër shkashet më kryesore shkashet kryesore për shkatrimin e popujve të më parëshëm zulumqar. Thotë Zotë i lartë madhruar o wa ma u agjedna li e këtheri himin ahët in u agjedna o in u agjedna e këtherahum le, le fasikin. Ne pamëse shumisa tyre Nuk i përmbajshtë të zotimeve, vërtet në gjithëm se shumisa të tyre ishim të pa bindur. Dhe së fundi, për të mbyllur, dy fjallë për dobit e zbatimit të premtimeve. Kush për të sonë dhe të rime dhe Allahu s'pana otale duke njësuar zotin sinqerisht në adhurim, Allahu s'pana otale duke njësuar ja zotin sinqerisht në adhurim, duke ja njështë në adhurim, duke njështë njështë njështë njështë njështë njështë njështë njësht njërzit e mënshur janë ta që sheshin shpirtrat e pasurit e tyre për Allahun s'pana ota ala këta plotësojnë të tyrim e dajë Allahut s'pana ota ala Allahu ka premtuar gjenetin e kush më mirë se sa Allahut s'pana ota ala i mban premtimet Allahu i ka lëvdëruar në kuran ata që i mban premtimet mbajtja e premtimeve është një ndërparimet themelore mbi të cilat ndërtohet shëshëria islame, shteti i sëndrejtës, shteti islam. Të gjitha mardhënjet ndër njërezore ka në themir të tyre besu e shmërin dhe përmbushin e zotimeve. Shkelja e premtimeve do thotë humbje besu e shmërie, kjo i prish, i asaron dhe i prish mardhënjet mës njërezbë. Muslimani u përmbahet premtimeve. Kjo i siguron ati që të si shpirëtërore, i siguron ati lumëturi në këtë botë, para botës tjetër. Muslimani i proteson detyrimet daj Allahut së pano tala dhe daj vlejzërve ti. Por një kosisht, a i nuk haron <clears throat> detyrimet daj vetës, familjes dhe farefisit ti, gjdo kujt, jep hakun qita konë. E lusë Allahun subhanëm vëtë ala që nda bëj për e robërve të ti devodshëm, për e atyre që i mbajnë premtimet dhe nuk i shkelin ato në qëfardo situate apo rethane që kalojnë. O Zot, të kërkojmë të gjitha mirësit, mirësit e kësaj botët botës tjetër, ato që i njohim e ato që nuk i njohim dhe kërkojmë mbrojtjën tënde nga të gjitha likësit, nga shëri eliksia e, bo, e kësaj bote, po dhe në botën tjetër, o zë të jënë, kërkojmë besim të plotë, mirësi të pashtershme, dhe na mundëso që të jemi në shoshërinë e Muhammedit, sallallahu aleyhi wa sallam, në gradat më të larta të gjenetit firdevus, Allahu me amin, o sallallahu ala nebina Muhammed, o ala alihi, o sahbihi, o sallamat e silimën këthira. Velhamdulillahi rabbil alemin.